118. فلا عصبة تستبيح الحياة 119. وتجعل منها دماء النحو 110. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفتدين في الأرض 111. نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 Alaka Mohammada, sallallahu aleyhi wa sallam, na njene kojih u dobru slijede, sada pomoć, nastavljamo odgovor na predavanje kojeg smo održali u Luksemburgu prije tri godine, ako je dakle nosilo naslov, jesmo li mi tekfirovci, a u kojem smo detalje, dakle, u cijelini, u, generalno bez zalaženja u detalje, pojasnili neke naše određene stavove po pitanju mesele, tekfira, a, dakle, na koje je prigovorio ovaj da, ja te za uz Allahovu subhanahu ta'la pomoć odlučili da malo detaljnije pojasnimo ove stvari da ih sakupimo na jednom mjestu i pojasnimo uz Allahovu subhanahu ta'la pomoći. Sinod smo govorili o prvoj, većoj grešci u kojoj je upao zijad, a to je, dakle, Pomaganje mesela, pomaganja nevjednika, protiv vjednika, izijadovo ograničavanje kufra, pomagača nevjednika, protiv vjednika na tijelesno, na tijelesno džematu, šta više, to je oprešno koncenzusom kojeg prenosi nekoliko nekoliko učenjaka. Druga mesela, draga braćo, dakle, krupnija mesela, veća mesela o kojoj želim govoriti, večerac, a to je pravdanje neznanjem u velikom širku. Pravdanje neznanjem u velikom, velikom širku. To je dakle druga tačka po redu, a za koju nas Zijad takođe obtužuje i čini nam zumom prema nama, prema ovoj davi, sledbenicima ove dave i ovog menveđa, nazivajući nas tektirovcima, a Zijad kod ove tačke draga braća, nije spomenuo ni jedan jedini šerijatski dokaz, niti A je ti hadis poslanika s.a.v. učenjak. Ništa dakle od toga, već je preletio preko fetalne komisije, treba shvatiti, pošto je mi, kako kaže, nismo ispravno shvatili. Naveo samo primjer traženje šefaata od poslanika s.a.v. te da je šejhul islam spomenuo dva mišljenja, jedno mišljenje da je to malotarija, a drugo da je širk, i to je bilo sve, skoro sve, što je dakle zijad, u okrilju ove ite kako velike mesele, krukne mesele, a dakle on je sve to sažeo u par u par večanica. Znate se zijade ovako na ovaj način radi tahkik konstatacija šarijatskih mesela, bez spominjanja jednog šarijatskog dokaza, pa čak i bez spominjanja govora u leno ovoj meseli, zar dolikuje zijadu koju je magister, a koji koliko zna priprema i doktorat, Da svoj govor ovako krupnoj meseli svede na braćo ovako shvatanje nije ispravno, ovo se ne može raditi ovako, ima tu detalja i tako dalje i tako dalje, bez navođenja i jednog šarijatskog dokaza. Ako se odgovara nekom koji je zauzeo određeni stav i pritom naveo šarijatske dokaze koji potvrđuju stav koji je zastupio, onda onaj koji odgovara, draga braćo, treba odgovoriti na dokaze osobi koju je odgovara i pojasniti ispravan stav po toj mes Eli a da samo diže halabuku galamu i vrši taj svehi islamski terorizam to nema nikake veze sa ilumskim sa naučnim istraživanjem i dokazivanjem Ako pak, opet, ako pak opet Zijad kaže da je njegovo predavanje imalo za cilj da u cijelini, cijelini pojasni naše greške, bez zalaženja u detalje, onda kažemo, pa i naše predavanje, jesmo li mi tekfirovci, je imalo za cilj da u cijelini pojasni naš menheru tekfiru, bez zalaženja u detalje. Ali smo opet u kratkim crtama za svaku meselu spomenuli dokaz, a ti si opet digao buku i galamu kako nije detaljno pojašnjeno. A da si se malo potrudio, vidio bi da smo o ovim meselama koje se spomenuo govorili u detaljima na drugim mjestima. Tako, na primjer, detalje o ovoj meseli o kojoj sada govorimo o meseli pravdanje u velikom širku, prevedana je po pitanju ove mesele čitava knjiga čije je manet recenzije, dakle, njenog prijevada pripomeni, je dakle, knjiga pravdanje neznanjem pod lupom šarijata. O meseli pomaganja nevjernika protiv vjernika održate ciklus od desetak predavanja koja se nalazi, dakle, na Na, na stranici, tako da je u tu i tu mogao saznati naš tav ovoj MS-Eli u detaljima. O MS-Eli tekvira njegovim uvjetima, preprekama kao i greškama u tekviru prevedena je knjiga Salatinija koju ako već zijad ne želi čitati mora ipak pročitati ako želi kritikovati naš menhež u ovoj, ovoj MS-Eli. O MS-Eli ostavljanja dijela udova u potpunosti također je prevedena knjiga govor učenjaka o uvrštavanju dijela tjelesnih organa i udova u pojam imana. O meseli parlamenta i parlamentaraca preveden je poduži članak šeha Ali Hudajra, hapivaullahu ta'ala, u ofakke asrahum insuđuni talagid, a pod nasljivom propis parlamenta i parlamentaraca. Propis parlamenta i parlamentaraca. Tako da ti za svaku meselu koji se spomenuo zijade, mogao naći detaljno pojašnjenje na drugom mjestu. i toga je pomenuti drst kojeg smo održali pod nazivom jesmo li mi tekvirovci, imao za cilj da u cijelini, bez zalaženja u detalje, pojati naš menheđ u tekviru, opet kažem menheđ u tekviru, kako nas opet ne bi potvorio da mi našu davu svodimo na tekviri ništa drugo. Jesu dakle detalji, već prethodno bili pojašnje pojašnjeni kroz knjige i predavanja. Međutim, bilo kako bilo, još jednom bez inšalvahu tada pretjeranog duljenja kao i bez skučenosti, želim reći o ovoj meseli, reći, meseli pravdanja, pravdanja neznanjem u velikom širku. Nama je, draga braćo, dobro poznato da su se današnji učela, učenjaci ahlu sunneta razišli po pitanju pravdanja neznanjem u velikom širku. Prva skupina učenjaka smatra da ima opravdanja ukoliko se radi o opravdanom neznanju. Poput osobe koje tek primila islam, onoga ko živi u pustinji ili osobe koje živi daleko od muslimana i tome slišnim situacijama. Druga skupina učenjaka je stava da zbog upadanja u širk mukelleb, šarijanski obveznik, nema opravdanja mimo prisile. Te da kogod upadne u širk dobija ime mušnika bez obzira bio dokazu spostavljen protiv njega ili ne. Pa ako je dokaz protiv njega uspostavljen, onda je takav mušlik i kjapir na ovom dunjaluku i na ahiretu. A ako dokaz protiv njega nije uspostavljen, onda je on mušlik i kafir kod nas u Dunjalučkom sudu, a što se tiče ahireta, uzvišeni Allah će takvom postaviti ispit, pa ako ga položi, ući će u džennet, a ako ga ne položi, ući će u vatru. I treća skupina učenjaka koja kaže da je onaj ko upadne u širk, postao mušrik da dakle njihov govor kao i govor druge skupine s tim što ova skupina učenjaka kaže da će takav biti u vatrim bez obzira bio uspostavljen dokads protiv njega ili ne dakle, imamo i ovu skupinu učenjaka koja se slaže sa ovom drugom skupinom ali još dodaje ne kaže da će Allah iskušati takvog na sudnjem danu postaviti mu ispit već tajno činje upao u veliki širk u obožavanje drugog mimo Allaha subhanahu wa taala takav je mušrik i on je i on je u vatri. Dokazi druge skupine učenjaka koji kažu da je počinio velikog širka dobrovoljno, bez dakle prisile. Postao mušnik činjenje velikog dakle, širka, pa makar širk uradio iz neznanja, iz taklida, slijepog slijedjenja, ili iste vila, njihovi dokazi su jačiji, vjerodostojniji i precizniji. Šta više, šeha Ali al-Hudair hapila u lahutara kaže Ova šubha to je spravdanje neznanje, se nije pojavila prije vremena Ibn Tejmija. Svako ko zastupa mišljenje, pravdanja neznanje, najraniji dokaz kojeg spominje jeste govor Ibn Tejmije. Zatim se ova šubha pojavila za vrijeme Muhammada Ibn Abdel Vahaba, te nakon toga šeik Ali Hudajr spomenuo generacije uleme nežda u kojima se pojavljivala ova šubha, šu, ova, ova šubha i u lemu nežda koja se podabavila odgovorom na nju, Pa zatim nakon toga kaže šejih Ali Hudajir. Zatim su se u ovom vremenu pojavili oni koji kažu da po pitanju pravdanja neznanjem u velikom širku ima razilaženja. Zatim spominju dva mišljenja. Toga ima u nekim knjigama danas. Pored toga kada spomenu razilaženje ne prepisuju ga nikom, već ga uopšteno spominju. To je kažu da ima samo razilaženja, a ne spominju ko je taj koji opravdava neznanjem. Razlog toga je njihovo svatanje da šejh Muhammed ibn Abin Vahad ima dva mišljenja o ovoj meseli, jer su iz nekih konteksta šejha shvatili da on opravdava neznanjem, a to je zasnovano na njihovom pogrešnom svatanju. Pa na kraju kaže šejh Ali Hudaj, rezime ovoga je da govor o postajanju razileženja u meseli pravdanja neznanjem se nije pojavio osim u ovom vremenu, Završen citat šejha Ali Hudajra iz njegove, njige, njegove Risale, o govoru dakle imama dave o meseli pravdanja u velikom, u velikom širku. Ja ću, dakle, inša ovahu tada spomenuti nekoliko najjasniji i najprecizniji e, dokaza u ovoj meseli, kao i govor u leme ahl sunnata u el kako bi, dakle, uvidjeli da ovaj stav, a to je da onaj ko upadne u veliki širk, dobija dakle, ime mušnika i naziva se mušnikom na ovom, ovom dunjaluku, a ako protiv njega nije uspostavnen dokaz, onda će biti poslavnen dokaz ispit na sudnjem danu, spomenuću reko kako bi Zijada i oni koji nas optužuju da smo sektirovci, uvidjeli da u stvari optužba na nasr, naš račun znači optužba na veliki broj učenjaka, posebno u lemu neždanske dabe, to znači dakle i njihovo optuživanje da su oni تكبيره تصبك توغا што текпире на овај на овај начин каже عز سبحانه وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما ذلك بانهم قوم لا يعلمون اكو ти неко од мушрика затражи заштиту ти мује пружи да би он чуо аллахове речи би чуо да Zatim ga otprati na njemu sigurno mjesto. To je zbog toga što su oni narod neznalački, narod koji ne zna. Ovaj ajta smo, smo spomenuli u predavanju, jesmo li mi tek pirovci, ali je Zijad prešao preko ovog ajta, niti je spomenuo da smo ga naveli, niti je pak dakle, odgovorio na njega. Pogledajte kako uzvišeni Subhanahu wa ta'ala naziva mušrikom osobu koja je u neznanju upala u širk. A potom dolazi kod poslanika s.a. da bi čuvao Allahov govor. Dakle, on ne zna, želi da vidi šta je to sa čim je došao poslanik s.a. da vidi je li to hak, je to istina ili nije. Na kraju ajeta stoji, to je zbog toga što su oni narod koji ne zna, narod neznalački. Dakle, pored toga što su neznalice, pored toga što su upali u širk iz neznanja, i pored toga što nad njima nije uspostavljen dokaz, jer još uvijek nisu čuli Kur'an, Pored toga uzvišeni dželleo ala ih je nazvao mušnicima onog momenta kada su upali u veliki, u veliki šir. Šejh Abdulaziz Al-Tarifim, poznatim u hadbi zanašnjice koji se nalazi u Rijadu ako se ne varam, nakon što je naveo prethodni ajet kaže, uzvišeni naziva takvu osobu mušnikom prije nego li je čuo Allahov govor. Isti je slučaj i sa prvim ajetom iz sure Al-Beyjine, a spomenut ćemo ovaj ajet kao drugi dokaz, Vim uzvišenim, presudjuje kufrom i širkom, prije negoli ime došao dokaz, završen citat šeha iz njegova komentara na kigom fidu el-mustafid. Dakle, drugi dokaz, ovaj kojeg je malo prije, spomenuo šeixa Abdulaziz atvariti, a to su riječi uzvišeno u prvom ajetu sura el-Beyjine. Lem je kuni lvedine keparu min ahli l-kitabi wa mušrikine mon fekkine, hatta ta'tiehumu l-Beyjine. Nisu se nevjernici između sledbenika Hige i mnogoborci, muštrici, odvojili od zabude sve dok im nije došao dokaz do jasnim. Dakle, pogledajte i ovdje kako i uzvišeni prijenegljim je došao dokaz do jasnim kako ih je nazvao nevjernicima i muštricima zbog činjenja, zbog činjenja širka, zbog njihova činjenja širka. Dakle, ovdje je govor o velikom širku kako ne bi stano ponavljao da kako neko ne bi što se kaže lovio mutno i vodite da generalno spominjemo širk, dakle pod širkom kada ovdje govorim širk ciljam na veliki širk, kako ne bi nakon toga neko došao i rekao kako mi tek vidimo zbog malog zbog malog širka. Takođe kaže uzvišni subhanahu wa ta'ala وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم I nju, govori se dakle o Belkisi kako se spomine dakle u nekim rivayetima iako nemamo Bio je predaja da se zvala Belkisa, ali dakle, da bi znali, da bi znali o kojoj ženi je riječ. I њу je odvratilo ono što je ona obožavala mimo Allaha. Doista je ona bila od naroda nevjerniškog, min kaumin kafirin. Šejh Ahmed al-Halidi nakon što je naveo pomenuti ajet kao dokaz da se onaj ko bez prisile upadne u širik naziva mušrikom, kaže: Uzvišeni nas obavještava o njenom kufru i kufru njenog naroda. Prije nego im je došla knjiga Sulejmana alejhi selam. Dakle, Allahi naziva mušriticima, obavještava da, da, nas da su oni bili mušnici i kafiri, pored toga što su širk i kufr radili prije nego li im je došla poslanica ili pismo od Sulejmana alejhi selam. Dakle, ovo je citat Šejha Ahmeda Halide iz knjige Tibyan lima waqa'a fi d-darabit mansuban li ahli sunna bila burhan, a predgovor koji su dali šeih Hamud ibn Qlashwaibi o kojem smo, dakle, sinoć, govorili kao išej Ali Hudajr, kojeg smo takođe, takođe spomenuli. Zatim, nakon toga, sledeći dokaz je sunnata Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a to je da se od Adija ibn Hatima, radijallahu anhu, penus, i da je rekao, Došao sam Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, a na mom vratu bio krst. Tam je rekao, O Adij, skini taj kid sa svoga vrata. Skinuo sam, Oni učio suru Al-Baraa, e, da će suru Toba. Sve dok nije došao do ovoga ajeta: "Itakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunilla". Oni su pored Allaha uzeli sveštenike svoje i monahe svoje za gospodare, za rabove. Pa sam rekao, dakle, Adi ibn Hatim, Allahov poslanice, mi ih nismo obožavali. Pa je rekao, svakako da jeste. Za vam nisu dozvoljavali ono što vam je bilo zabranjeno, pa ste vi to smatrali dozvoljenim. I zar vam nisu zabranjivali ono što vam je Allah dozvolio, pa ste i vi to smatrali pa i vi smatrali zabranjenim? Rekao sam svakako, a on je dodao to je bilo vaše obožavanje, vaše obožavanje niti. Hadis ekperenosi dakle, imam Tirmizi, A ibn Hajar ibn Taymije, Šejh Albani i drugi učenjaci su hadis ocenili vjerodostojnim. Dakle, Adi ibn Hatim nije znao Da je ono što su radili, radili od pokornosti monasima i svećenicima i badet, te je rekao mi ih nismo obožavali. Pored toga uzvišenih nije opravdao i nazvao ih je nevjernicima. Šejh Ebu Baltin komentarušići ovaj ajet kaže Allah ih je ukorio i nazvao mušnicima. Pored toga što nisu znali da je ovaj postupak u obhođenju sa njima i badet, tako da nisu bili opravdani neznanjem. 10. tom, 399. Stran, stranica. Zatim, nakon toga, sledeći dokaz, a to su hadisi koji govore o tome da su mušici koji su preselili prije poslanstva u vatri, pored toga što su preselili u neznanju, poput hadisa. Doista je i tvoj i moj otac u vatri koji bilježi muslim. Hadis o tome da Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio poslaniku salallahu alaihi wa salame da moli za svoju majku koji se takođe nalazi kod muslima. I drugi hadisi koji su u ovom u ovom značenju. Koji su ovom značenju? Ako, dakle, počini od širka, u vremenu petre, vrijeme, dakle, između poslanika, ako on nije opravdan svojim činjenjem širka, a pored toga nalazi se u takvom džahlu, kakav je tek onda slučaj sa onim koga iz neznanja počini, počini a u steći znanje i od sebe od strani Stoga šeik Abdurrahman ibn Hasan Rahime Allahu ta'ala kaže, nema sumnje da uzvišeni Allah nije opravdao ljude iz džahilijeta, koji nisu imali knjigu zbog ovog velikog širka, pa kako da bude opravdan ummet koji ima Allahovu knjigu pred sobom i koju uče, a ona je Allahov dokaz na njegovim robovima. Ova petpa se nalazi u fetava, ovaj, ovaj govor šeha Abdurahmana se nalazi u fetava imetineždije, treći tom, 290, 226 stranica. Ako neko, draga braćo, govori ovim dokazima i kaže kako su pomenuti tekstovi. Kako se pomenuti tekstovi odnose na nevjernike u osnovi, a ne na one koji se pripisuju islamu i izgovaraju la ilaha ila la, onda kažemo. Prva stvar, ibrat pouka je u općenitosti teksta, a ne u posebnosti povoda. U smislu da iako su ajeti objavljeni povodom nevjernika u osnovi, oni obuhvataju svako ko uradi ono što su oni uradili, u ovom slučaju svako ko upadne u veliki, U veliki širk. Stoga dakle učenjaci kada spominju određeni propis ili da je određene ajet objavljen povodom određene osobe, ne kažu dakle da se taj propis odnosi samo na tu osobu. Ne. Dakle on je objavljen povodom te osobe. Ali on obuhvata dakle svako ko se nađe u takvoj ili takvom situaciji u halu u kojem se nalazi osoba povodom koje je objavljen određeni određeni ajet. Zatim druga stvar, ako ćemo opravdati one koji čine veliki širk. ...od oboga ummeta, zbog toga što se pripisuju islamu... ...onda moramo isto tako opravdati i Kurejšijem... ...koji su preselili prije poslanstva... ...jer su se i oni pripisivali vjeri s kojim je došao Ibrahima a.s. ...a to je islam. Ibrahim nije bio da, ni jehudijan, vala nasranijan... kao kaže uzvišenje subhanahu wa ta'ala. Lakin kjena hanipen muslima... ...bio je dakle hanip muslima, nije bio ni jevejni kršćanin... Već je bio musliman, dakle vjera sa kojim je došao Ibrahim Selam bila je bila je islam, tako da su se kurešije pripisivali u tom smislu, u tom značenju, pripisivali vjeri sa kojim je došao Ibrahim Selam, a to je islam. A tako nešto, to je da su kurešije koji su činili širk prije poslanca i kao takvi preselili da su oni opravdani, nije rekao niko od poznatih učenjaka ahlu sunnata u Toga Stoga šejih Abdulaziz ibn Rašir, rahim hapevallahu ta'ala, kaže Ona ko ovako postupa, to je sopravdava one koji čine veliki širk, zbog toga što se pripisuje islamu, mora presuditi islamom i mušicima od Kurejšija koji su preselili prije poslanstva, jer su oni bili na dinu Ibrahima, kako su tvrdili i mislili. Usto, kod njih su bila prisutna određena obileđe Ibrahimove vjere, poput hađa, sunesenja, veličanja određenih svetinja. Isto tako priznavali su Allaha kao gospodara, koji nema druga u stvaranju, nema dakle šerika, ortaka, u stvaranju, u obskrbi, u oživljavanju, u smrćivanju i tako dalje, ali su činili širka Allahu da bi se približili Allahu subhanahu wa ta'ala vjerući da je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio takav postupak i posredništvo između njega i njegovih stvorenja. Obožavavci grobova, dakle danas, su poput njih, U svim ovim stvarima, razlike je samo u tome što se oni pripisuju Muhammedu s.a.w. a ovi prvi se pripisuju Ibrahimu s.a.w. a jedan i drugi su bili na islamu. Jedan i drugi su bili dakle, na islamu. Završen sida šeha Abdulaziza iz dakle njegove knjige Masailu al-i'tiqad 50. -a, 50 -a, dakle, 50. stranice. Stoga, ako ćemo opravdati danas one koji se pripisuju islamu što izgovaraju la ilaha ilallah onda neminovno iz ovoga proizilazi da ćemo opravdati, da moramo opravdati kurešije, zato što se da pripisivali islamu sa kojim je došao Ibrahim, ale Selam, salam. Ako idemo tim, dakle, redosledom, moramo takođe opravdati i džahile od jevreja i kršćana, zato što se pripisuju vjeri takođe islamu, ovi prvi jevreji vjeri sa kojim je došao Musa, ale i salam, a ovi drugi vjeri sa kojim je došao Isa, ale Selam, salam, a to je dakle, a to je islam. Nakon ovih dokaza, Da spomenemo citate u Leme koji kažu da onaj ko dobrovoljno počini širk u neznanju, nije opravdan i da činjenjem velikog širka dobija ime mušljika, pa mata, makar protiv njega ne bio uspostavljen dokaz. Dakle, makar niko ne došao i rekao mu ovo, je, ovo što radiš ti širk. A, dakle, nakon toga kažemo, ako protiv njega nije uspostavljen dokaz na ovom dunjavuku, nije imao da, da ga upozori, niti on imao koga da pita, onda je da dakle, opet on kod nas mušik čini velikog širka a što se tiče ahireta njegov sud pripada Allahu Allah će presuditi i iskušati takve ljude postaviti im ispit <coughs> koji se spominje u nekim hadisima Allahovog poslanika salallahu alejhi ve sellem a to je da će im Allah narediti da uđu u vatru pa onaj ko se pokori i krene da uđe u vatru biće mu berdano salama gladno i spasonoсно, a onajko odbije, to je dokaz da se ne bi pokorio i da ne bi primio ni od poslanika na ovom dunjavuku, će se stoga ući u ući u vatru. Da spomenemo citatom učenjaka ah sunnata waljamaata po pitanju ove ms, eli kako bi dakle vi da ovaj govor kojim smo došli nije dakle govor neki Nostradamusa, kako kaže eklezija, da to nije govor nekih tekvirovaca, da to nije ne govor nekih kvazi šejhova nekog tamo Maqdisija i tako dalje, vezde da se to stav velikog dijela učenjaka Ahlu Sunnata والđama'ata. Šta više rekao smo, Ibn Ali Al-Khudar kaže da je na tome bilo konsenzus prijašnjih učenjaka. Kaže imam, Abul Wafa ibn Aqil, rahimahullahu ta'ala. Kada su džahilima, obrazite pažnju, džahilima. Kada su džahilima šariatski propisi postali teški ostavili su te šerijatske propise i počeli uvažavati propise koje su oni postavili sami od sebe, te su im postali lahki, jer njima nisu potpali pod nečiju drugu naredbu. Oni su kod mene kjapili zbog tih stvari, poput paljenja vatre kod grobova, obraćanje mrtvima za svoje potrebe i pisanje na papirima o zaštitniku moj, taj i taj, ispuni to i to, uradi mi to i to, i itd. itd. Ovaj dakle govor Prenose Ibnu Qaim u iglasetu leh, leh, leh, Lehfan, prvi tom 195.a stranica, a dakle i ulema Lema Nežda je ova prenijel ovaj govor, dakle odobraveći i potvrđujući ovaj govor Ebu Lvafa Ibnu Akila, rahime Allahu ta'ala. Pa, pa tako šeif Ebu Batim nakon ovo govora kaže, pogledaj kako ih Ibnu Akil naziva kjapirima, pored toga što ih opisuje kao džahile. Pored toga što ih opisuje kao kao džahile, završen citat, Šejh Abu Basina iz njegove knjige Al-Intizaru Al-Intisar li Hizb Allah al Islam Ibn Taymija rahime Allahu Ta'ala kaže: Ima ima širka je pritrječeno i prije dolaska poslanice, jer on mušlik izjednačava izjednačava drugoca Allahom i čini mu širk, čini mu Ovaj govor se nalazi u Fatava 28. tom 30. stranica. Šejh Ali Khudaj nakon što je naveo ove riječi Ibn Taymija kaže: Značenje ovih riječi Ibn Taimije jeste da se takav naziva muški kada druge izjednačava sa svojim gospodarem i čini širk, pa makar to bilo i prije dolaska poslanice, to jest pa makar bio jahil. Pa makar bio, pa makar bio jahil, završna je kvotacija Ali Khudajra iz njegovog etniga risala al-mutammima koji smo malo prije malo pie spomenuli. Zatem se u kanin rahime Allahu "Ko padne u širk, izgrela" Neće biti opravdan jer je dokaz protiv svih ljudi uspostavljen slanjem poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Ko je neznalica, ta je sam odgovoran jer je okrenuo glavu od Kur'ana i sunneta, El-Ađuibetu Eš-Shavkanije, el 39. stranica. Zatim, šeik Muhammed ibn Abdel Vahab, rahimeullahu ta'ala, kaže, govoreći o skupinama murtada, pa kaže, među njima je bilo oni koji su porekli poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. I vratili su u ubožavanje kipova. Bilo je i oni koji su priznali vjerovjesništvom u Seileme, misleći da ga je poslanik sallalahu alihi vseleme učinio ortakomu poslanstvu, neko iz džahla. Pored toga učenjaci su složni da su oni murtedi makar bili džahili u tome, a i onaj ko sumnja u njihov Ridet i on je time postao kjafir. I on je time postao kjafir, završen citat iz Durara 8. tom 118. 18 stranica. Draga braćom, ako šejh Mohamed ibn Abil Vahar nije dakle opravdao neznanje ove ljude koji su pripisali poslaniku ortaka u poslanstvu, pa kako će onda tek šejh opravdati onoga ko pripiše Allahu ortaka u njegovom uluhijetu, u njegovom dakle gospodarstvu i, i, i obožavanju, te obožava druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. U sluštini draga braćom, citata šeha Muhammada ibn Adr-Vahaba je puno. Ja sam odabrao neke koji meni izgledaju najdirektniji i najjasniji, a inače šeih Alil Hudajri i drugi učenjaci su spomenuli na desetine citata šeha Muhammada ibn Adr-Vahaba, tako da neko ne pomisli da je ovo jedini citat, ali kako se ovo predavanje ne bi odužilo pa da traje po nekoliko sahata, odabrali smo samo najjasnije i najpreciznije najpreciznije citate. Šeha Abdurrahman ibn Hasen Nakon što je spomenuo govor Šejh ul o filozofima i ono na čemu su oni od širka, te njegove riječi da su oni veće je kufra od jevreja i kršćana, prokomentarisao ovaj govor Ibn Taymije riječima, i nije rekao da su oni opravdani neznanjem, već ih je protektirio i rekao da su postali, da su postali murtedi. Završni citat ispitavam Al-A'immah Najdiyah, treći tom, 162. strana. Takođe kaže ovaj šejh Abrahaman ibn Hasen Svaki nevjernik je pogriješio. A mušnici moraju imati te vile na osnovu koji vjeruju da je njihov širk po pitanju dobrih ljudi, veličanje dobrih ljudi i da im to koristi. Dakle, želi da kaže šeik, nema tog čovjeka koji je upao širk, a da nije upao, upao dakle iz greške, misleći da je to ispravno. Ili pak iz te vila, misleći da ga to približava, približava Allahom. Ali kaže šeik, ali nisu opravdani tom greškom, niti su opravdani tim te uvilom, prethodni izvor. Sreći son 168. stranica. Šejh Ebu Baltin rahmeullahu ta'ala kaže Uzvišeni Allah je poslao sve poslanike da pozivaju teuhid i spoznaju ono što je oprešno njemu, a to je širk koji on ne oprašta. Mu kelleb, obveznik nema opravdanja zbog njegova nepoznavanja. Nema opravdanja zbog njegova poznavanja iz nje je šejha I kaže, isto tako Ako će počinio od velikog širka biti opravdan, pa ko je onda taj koji nije opravdan? Ono što proizilazi iz ove tvrdnje jeste da Allah nije uspostavio dokaz nad nikim osim nad onim koji je muanid, onaj koji se inati. I kaže, svi učenjaci u knjigama fika spominju poglavlja o murcedu i prva stvar koju spominju od vrsta kufra i riddeta jeste širk. Pa kažu, ko učini širk Allahu, postao je kjafir i nisu izuzeli džahila. Mi znamo da one koji rade širk, a koji se pripisuju islamu, da ih na takav postupak nije navjelo išta drugo do njihovo neznanje, a da su znali da ih to udaljava od Allaha najvećom udaljenošćom i da je to širk koje bi Allah zabranio, ne bi ga uradili. Pored toga, svi učenjaci su ih protekfirili i nisu ih opravdali neznanjem kako to govore neki zabludjeli da su takvi opravdani neznanjem. 10. tom, iz Durera, 10. tom, 401. stranica. Šejk Ishaq ibn Abdir Rahman je u svom vremenu bio iskušan skupinom ljudi koji su tvrdili da su na menheđu šejha Muhammeda ibn Abdel Vahaba, ali su opravdavali džehlom u širku. Te je šejk napisao dijelo Tekfirul Moajjen o neopravdavanju džehlom u velikom širku te da je novotarija podvajati između govora i govornika u ovoj meseli, u meseli velikog širka. Šta ovo znači? Da je novotarija reći za onoga koji izgovori ili uradi dijelo širka, njegovo dijelo je dijelo širka, a on sam nije mušnik sve dok mu se ne pojasni i tako dalje i tako dalje. Dakle, pogledajte šejk, ovakav postupak i ovakav govor naziva novotarijom. Pa kaže šejk Ishaq ibn Abir Rahman, Rahimeullahu ta'ala. Do nas je doprilo i čuli smo da skupina ljudi koja se poziva na znanje i tvrede da slijede šejha Muhammeda ibn Abir Vehaba, govori da se onome ko učini širk Allahu i obožava kipove ne da je po ime i kufra po imenično, po imenično ime i kufra i širka jedan od njih koji je razgovarao sa mnom je čuo od jednog našeg brata kako je nazvao mušrikom i kafirom čovjeka koji je tražio pomoć od poslanika sallallahu alejhi ve selleme temu je ovaj rekao ne nazivaj ga kafirom sve dok mu ne Pojasniš, pa je Šejh ovaka postupak ovih ljudi, ovi koji su rekli nemoj da nasivati dok doko ne pojasniš, to dakle nazvao, nazvao novotarijom i osudio ovaka postupak, dok dakle Ziad u svom predavanju kaže, koliko je brsta širka kod muslimana, na tehkniri sa automatski za sve i kaže da u spuštanju pojedinca postoji proces, dakle kada je pitanje veliki širki i tako dalje i tako dalje. Šejh Suleman ibn Suhman, rahime kaže Doista veliki širk, obožavanje nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i posvećivanje tog ibadeta nekom drugom mimo Allahu, poput poslanika, upućivanje dakle ibadeta poslaniku, melekima ili dobrim ljudima, niko se ne opravdava džehlom u njemu, u velikom širku, naprotiv njegov poznavanje je od nužnijih stvari u islamu. Kešfu, Ešubhatein, 64. stranica. Što se tiče savremenih učenjaka koji su ovog stava, da u širku nema opravdanja, To su učenjaci. spomenućemo ćemo i njih kako dakle neko ne bi rekao da je ovo naše shvatanje govora učenjaka koji su bili ranije, koji su umrli. Da vidimo dakle da je da su ovakav stav isto tako zauzeli i mnogovrojni savremeni učenjaci. Na čelu tih učenjaka jeste stalna komisija za petve, na čelu sa Bimbazom, Rahimeullahu ta'ala. Evo njihove petve za koju zija... Kaže da se odnosi na seždu kipu. Kaže, eto, dobro, to je dakle, o, o seždi kipu. Iako se sežda kipu uopšte ne spominju u ovoj peci, kako ćemo vidjeti? Kaže stavla komisija, svako ko povjeruje u poslanicu našeg poslanika, salallahu alaihi wasalama, i ostalo sa čim je došao od šarijata, a zatim učini seždu nekom drugom mimo Allahu, te bareke u ta'ala, evli, vlasniku kabura ili šejhu nekog tarikata, Ma'tras se kiya piru murtedom, otpadnikom od islama, mušnikom koji čini ibadat nekom drugom mimo Allahu tebareke ve taala, pa makarut lanut ku sejdze izgovarao šehadet, jer je učinio delo koje ruši njegov govor <coughs> i koji ruši njegov dušu njegov šehadet. Međutim, možda se neće, možda, možda će se opravdati, možda se može opravdati džehlo. Pa se nad njim ne sprovede kazna. Ne bi li se time preispitao i pokajao se Allahu. pa ako i dalje ustraje u seždi mimo Allahu, ubiće se zbog svog riddeta od Pa kažu, pojašnjenje i uspostavljanje riddeta jeste radi spuštanja kazne, a nije radi toga da bi se nazvao kjapir. On se naziva kjapirom zbog toga što je učinio seždom mimo Allahu te barekevo ta'ala, ili se pak zavjetovao nekom drugom, ili je zaklao opciju nekom drugom Allahu, ne barek je vodana. Dakle, pogledajte, potpisni za ove fetve, Šeh bin Barad i ostali članovi Abdullah ibn Khoda, Abdurazah, Ela Afifi, pogledajte kako su oni osobu koja je upala u širk, nazvali mušlikom i e, čime su ga opravi, e, zbog, e, radi čega su ga opravdali neznanjem? Radi kazne, ne radi imena. Dakle, rekli su on automatski dobija dakle ime mušlika zbog ovog svog postupka, zbog činja velikog širka ali ga možemo opravdati neznanjem kada je u pitanju kazna, da se na njega sprovede kazna, tada ćemo ga opravdati dok mu se dakle ne pojasni, pa ako zatim nakon toga ustraje, onda se dakle ubija. Zatim, šeik bin Baz, rahim neulahu ta'ala, je upitan. Da li je razilaženje u mes Eli pravdanja neznanjem mesela oko koje se učenjaci razilaze? Pa je odgovorio, nije mes ela oko koje se razilaze, osim kada se radi o sitnim detaljima koji su manje poznate, Poput onoga koji je o sitnim detaljima koji su manje poznati. Poput onoga koji je rekao svoje familiji, spalite me, dakle poznati poznati hadis. Pitanje, pa ga nakon toga pitaju, ne zna da je klanje ibadet, da je zavitovanje ibadet, pa ga dakle posvećuje nekom drugom imo Allaha. Kaže šejh, poučit se, onaj ko ne zna, treba, treba ga poučiti, džahil se treba poučiti. Pa ga pitaju, da li će se takav nazvati mušikom? Kaže Šejh ibn Bad se mušrikom i poučite se. Dakle to što je Džahil, to ne znači da ga nećemo nazvati mušlikom, već se moga nazvati, kaže mušikom i poučiti ćemo ga. Zar čuo kaže Šejh da uzvišeni kaže: "Em tahsabu an anna aktarahum yasma'una aw ya'qilun, inhum illa kal-an'ami bal hum adallu sabila"? Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da Nas to i kao stoka su oni, čak su još dali dalje, dalje s pravog puta skrenuli, dakle, želi da kada žele da kažeš ih mimbas, pogledaj kako Allah subhanahu wa ta ta'ala govori o nevjernicima, da oni da dakle, ne žele da čuju, da ne, niti nastoje da svate, da kad jahilni su, ali pored toga, što ih ne spašava od suda kufrom i širkom. Takođe obog stava draga braćo su šejh Džibrin rahime Allahu ta'ala, šejh Abdullah Guneiman, hafizallahu ta'ala, kao i šejh Muhaddis Abdullah San va la Talala o takke atcrrahhumni suđunit palahi. Naime ova troca Šhova su dava predgovor i pohvalili njigu šeha Midhata Altar Rađa, pravdanje znanje pod dluomm šerijta koja je dakle je prevedena i na našem jeziku. Dakle je ovaj predgovorce ne nalazi u praoj štammpi koja je prevedeena na našem jeziku jer je dakle je prava štampa ona nosi samo predgovor šeha žibrina. a dakle ova zdatdnja štampa koja skorij je e, skorije, dakle nego osvilike godinu dana izašla, Na njoj, dakle u ovoj štampi imamo predgovor šejha Džibrina koji je bio ranije, ali dodatno imamo predgovor šejha Abdullaha Guneimana i šejha Muhaddisa Abdullaha Saada, a dakle neće neko dati predgovor knjizi, a da se ne slaže sa dakle, držinom te knjige, ako ništa drugo, onda u najmanjoj ruci o onoj glavnom meseli, a glavna, upravo glavnom meseli ove knjige jeste neopravdavanje, neopravdavanje neznanjem. Zatim, nakon toga, ovog stava su također šeik Hamud, ibn Šuaibi rahimeullahu ta'ala i njegov učenik Ali Hudair hapivaullahu ta'ala. Šeik Ali Hudair je upitan opravdanju neznanjem te odgovorio. U poglavnu velikog širka nema opravdanja neznanjem i to je predmet koncenzusa. Šeik Ali Hudair je draga draga bracana, koncenzus prijašnjih učenjaka. Taj konsenzus prenosi ibn Qaim u svoj kizi Tarekul Hižretein kao i učenjaci neždanske dave. Vako ko uradi veliki širk, na taj način što zakulje u nečije drugo ime mimo Allaha, ili traži pomoć u devlija i mrtvi, ili propiše zakon oprećan šerijatom. Zašto je ovo veliki širk? Zato što je sebe uzdigao na nivo obožanstva. Zato ga spominje se ihali hudaj. Kaže nakon toga, takav je mušnik pa makar bio džahil i makar bio mu te uvil. I kaže isto tako, učenjaci neđanske dave su od vremena šeha Muhameda ibn Abil Vahaba. A pa do dan dana složnim bez izuzetka da se ne opravdava velikom, da se ne opravdava velikim u džeh da se ne opravdava džehlom u velikom širku onaj ko zakolje u nečije drugo ime ili traži pomoć od mrtvih ili posveti bilo koji vidi badata nekom drugom mimo Allahu tebareke ve taala ili učestvuje u te šeriju zakonodavstvu koje oprešno doka dakle šerijatu oni ga nazivaju muslimkom pa makar bio džahiv Pa makar bio mu Te'awvil, onaj koji ima Te'wila pogrešnog i makar bio mu Kalib, to je slijepi sljedbenik. Potom je šejh nabrajao njihova imena, dakle imena u Leme Nežda, od šejha Mohameda i Ibn Abir Vahaba, pa sve do šejha Bimbaza i svog šejha Hamuda, Ibn Uklashu Ajbi, a potom kaže, razilažen se decilo kod ovih kasnijih generacija, zbog toga što su zanemarili knjige uleme Neždanske dave, i smatraju da kod njih ima pretjerivanja, Bez obzira što nose ti takvi nude, visoke titule i zvanja i što su završili fakultete, oni su ti koji su pomutili ovu mezelu ljudima i razumjeli izgovora Ibn Taymije oprečno ono što je on ciljao reci u poglavlju velikog širka, Završen odgovor Šejh Ali Khudajra na pitanje koja su Šejhu bila na pitanja koja su Šejhu bila postavljena na forumu Muntada dakle As-Salafiyun. Ovo je takođe stav šeha Nasir al-Fehda, šeha Ahmed al-Khalidija. Kaže šeha Ahmed al u svoj knjizi At-tibijan, -tab lima waqa'a fi dbalabiti mensuban li ahli sunna bilam u burhan, predgovoru u su dali šeha Hamoud ibn Klašu Ajbi i šeha Ali Kudair. Kaže šeha Ahmad al-Khalidija, kada musliman počini širk, postaje moshrik, osim ako nije prisilen, svako dođe sa jasnim govorom ili delom širka, Zaslužuje ime mušlika. Zaslužuje ime, ime mušlika. To je takođe stav šejha uh, Abdullah Asada, kojeg smo malo prispomenuli, ali sada ćemo spomenuti njegov citat. Šejha Muhaddisa Abdulaziza Tarifija, od savremenih učenjaka Muhaddisa, kao i šejha Hamida, Hamida al Alija učenjaka, uh, koji je dakle učenik šejha Gunaymana Rahim uh, Hafizahumullahu ta'ala. Kaže šejha Abdullah Asad od savremenih učenjaka, Muhaddis, dakle, iz Rijada, ako se ne varam, Nakon što je spomenuo razilaženje u ovoj meseli pa kaže, dakle da ima mesel da je razilaženje kod današnjih učenjaka po pitanju ove mesele pa kaže. Prvo mišljenje je ispravno, a to je da se po pitanju onoga ko učini veliki širk ne gleda u njegov džehl ili znanje, ve se nad njim donosi sud ribdeta i izlaska iz islama. Ovo je širik dakle iz rijada. Zija kaže da ovako govore tekfirovci. Kaže dalje. Ovo je ono na što ukazuju Allahova kiga i sunnet poslanika sallallahu alaihi vseleme. Uzvišen je Allah nas je obavijestio da je onaj ko upućuje dobu drugom mimo Allaha ili posveti neki ibadet nekom drugom mimo Allaha počinio veliki širk. A onas je takođe obavijestio da neće oprositi veliki širk. Druga stvar, a to je da je poslanik sallallahu alaihi vseleme donio sud širka nad nudima koji su učinili veliki širk i nije gledao u njihov džahil ili znanje. Ima muslim bileđeo danasa radijallahu anu, da neki beduin došao poslaniku sallallahu alihi vseleme i rekao Gdje je moj otac? Tvoj otac u vatri, je u vatvi, odgovorio poslanik. Kada se čovjek okrenuo, a teško mu je to palo, poslanik sallallahu alihi vseleme ga je pozvao i rekao mu I moj i tvoj otac u vatvi. Allah poslanik, kaže šejih dalje, nije ovdje gleda u detalje. Oni od učenjaka koji kažu da se ovo odnosi posebno na određene pojedince, na njima je da donesu dokaz, koji ovaj propis ograničava samo nove ljude. Dakle, oni koji kažu da ovi nisu bili ograničeni da, se, da nisu bili opravdani neznanjem, ovi ljudi ili ovaj čovjek koji ga je spomenuo poslanik, da je to posebno za njih, jer dakle Abdullah sad kaže, oni trebaju donijeti dokaz da, je, da, da, da se ovo odnosi samo na samo na njih. Pa nastavlja dalje i kaže, takođe hadis kod Imaama Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bio da dovi za svoju majku Pa je to uzvišni zabranio, jer je preselila na širku, kao što je isto tako uzvišni zabranio da dovi e, Ibrahimu za svoga, za svoga oca. Kao što je uzvišni zabranio, dakle Ibrahimu, a selam da dovi za svoga oca. Potom je šejh naveo još neke dokaze, a pomenuti citat jeste, dakle, iz šejhove knjige, Šerhu ne vakibi islam ovo su, dakle, predavanja, nakon toga slova predavanja, dakle, od Štampana i Dakle, u vidu u vidu knjige, u vidu risale. Šeji Hamid al-Ali, hafidahullahu ta'ala, kaže Što se tiče onih koji tavape oko grobova i turbeta, čine im seđdu, kolju njihovo ime, na njih se oslanjaju i dove, njima dove upućuju. Oni su mušnici i nad njima se donosi sud, kufra u dunjalučkim propisima. Što se tiče ahireta, ako je do njih doprala poslanica, onda je njihov završetak, završetak nevjednica, Dakle, ako je uspostavljen njihov dokaz na Dunjavluku, onda su oni i na Ahiretu nevjernici, to je u džahennamskoj vatri. A ako protiv njih nije uspostavljen dokaz, onda je njihov propis na Ahiretu, propis ljudi u petri, dakle, bit će ispitani, bit će im postavljen ispit. Ali što se tiče Dunjavlučkih propisa, oni imaju propise kjatira, bez obzira uspostavio se dokaz nad njima ili ne, jer je neispravno dati ime musliman, musliman, mošnicima koji obožavaju druge mimo Allaha, da bareke ovo je jer bi to značilo davanje imena Islama za dvije, za dvije kontradiktorne stvari, za Islam i širk, a to je vrhunac kontradiktornosti. Pa na kraju kaže šeik, o njima, to jest onima koji čine gore pomenute stvari od širka, kaže o njima nećemo reći, ne tek i sve se protiv njih ne uspostavi dokaz, Već ćemo, kaže, reći, ne nadivamo ih muslimanima sve dok ne spoznaju teuhid, priznaju ga i pokore mu se. Pogledajte kako lijep citat šeha Hamidel al Alija, onome ko čini veliki širk, da nećemo za takvog reći kao što da dakle govore, mi ih ne tekfirimo dok se protiv njega ne uspostavi dokaz dok mu se ne pojasni, već kaže, reći ćemo, ne nadivamo ih muslimanima sve dok ne spoznaju teuhid, dok ga ne priznaju i dok mu se ne pokore. To je peta šeha Amin al-Ali, preuzeta sa Mimberu, Mimber at-Tauhida. Šeha Abdullaziza, tarifi takođe od učenjaka, muhadisa, savremenih muhadisa, velike muhadisa današnjice, koji se takođe opet rekao, ako se ne varam, nalazi u riadu, kaže, osnova, kada su u pitanju osnove vjere i njegovi očiti propisi jeste da nema opravdanja. Jer kada bi džahil bio opravdan zbog svog džahla, džahil bi bio bolio od znanja, Kako to kaže Imam Shafija, stoga se ne prima tvrdnja da se pravda neznanjem u onome što rade mušljici kod grobova i turbeta, odobućivanja dove umrlom, praženja pomoći, oprosta ili lijeka od njih. Ovo je opcije poznato u dini islamu da je veliki i širk. Stoga uzvišeni kaže, pa je spomenuo Alati sura Teube, O inahadu minel mušlikine stađareke, ako ti nekod mušljika zatraži zaštitu, pa kaže nakon toga, uzvišeni ga naziva mušlikom prije nego li je čuvao vahov govor, isti je slučaj i sa prvim, ajetim, prvim ajetom iz sure al-Begjine, gde im uzvišeni presudio kufrom i širkom, prije nego im je došao dokaz, završen citat, iz dakle, šejhove knjige I'lam, šerho, navakidi, l-Islam, i ovo su takođe dakle, predavanja koja su od Kucana, te dakle nakon toga e, od tih predavanja dakle napisana knjiga, e, risala, el-I'lam, šerho, navakidi, l-Islam, 46. stranica. Dakle, draga braćo, Nadam se da se, da, da, da se nismo zamorile ka ovim citatima, ali ovoliki broj citata jeste dakle upravo radi toga da bi se pojasnilo da ova msl i da ovaj stav jeste stav velikog broja učenjaka, a nije kao što reko stav nekih kvazi šejhova, tekvirovaca itd. To su govori i citati prijašnjih i savremenih učenjaka koji su stava da nema opravdanja u velikom širku, osim dakle ako čovjek bude il de prisilen, Ili pak normalno, ako pogriješi u riječima, tecilajući nešto drugo, greškom izgovori riječi širka, poput onoga koje je zbog velike radosti pogriješio i rekao, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Dakle, niko od ovih učenjaka nije rekao da se ne tekfiri zbog svakog širka, kako to zijad govori pa kaže, koliko je vrsta širka kod muslimana, ne tekfiri sa automatski za sve, a potom navodi meselu oko koje postoji, da zilaženje među islamskih učenjacima, da li je veliki širk. Ili pak, ili pak mali. Pa jesu li dakle Zijade, svi ovi učenjaci koje smo spomenuli, tekfirovci, zbog toga što automatski tekfire zbog velikog širka ne opravdavaju njemu i ne prave radliku između ovog ili onog širka u riječima ili dijelima dogod radi o velikom, o velikom širku. Ono što je ispravno, jedino ispravno u ovome što je Zijad spomenuo u ovoj jeste da se ne proglašava sve širkom. I to je tačno. Ali to je upravo bila ta stvar koju smo mi negirali onima koji su pretjerali u tekfiru, koji su dijela koja nisu širk nazivali širkom i tekfirili zbog toga. A ako smo mi eventualno pogriješili ili neko dijelo nazvali širkom, a ono nije dakle širk, onda neka nam zijadili ili bilo ko drugi neka nam pojasni i posavljuje i ukaže na tu grešku, a od greške je samo onaj koga je Allah subhanahu ta'ala sačuvao, a mi nismo sačuvani, sačuvani greške. Valea pomenuti draga braćo, da i učenjaci koji su zauzeli stav pravdanja neznanjem, poput ako je šeha uvaženog šeha, šeha Othemina, šeha Sulejmana, Sulejmana Ulvana, šeha Barraka, šeha Mohameda Abul Maksuda i Egipta i drugih uvaženih učenjaka, da su oni, ovi učenjaci koji su zauzeli prezunan stav, da nisu na učenjake koji opravdavaju neznanjem gledali kao ne tekfirovce, već na učenjake koji su zauzeli stav, koji je oprećan njihovom, njihovom stavu. Pa zašto? Ako je vezijad odabrao stav ovih učenjaka, zašto se prema onima koji su zauzeli oprećno mišljenje, ne opode kao što se ophode i ovi šejhovi? Valja napomenuti i to, da ovi učenjati ne opravdavaju tek tako generalno, već dakle opravdavaju onda kada čovjek nije u stanju da odstrani svoj džehl. Ne opravdavaju kada čovjek žive među muslimanima i može saznati, može da pita, i itd., itd., Međdakle u izuzetnim situacijama, a dok dakle određena podređena daje generalizuju njihov stav i uzima samo prvi dio da je opravdane znanjem, a zatim ne pojašnjavaju situacije u kojima govorove šejhovi, a u kojima oni opravdavaju, opravdavaju neznanjem. Što se tiče dakle, draga braćo, odgovor na šubhe u opravdanju neznanjem, neznanjem po pitanju velikog širka, Nemamo dovoljno vremena da ih u detalje spomenemo i odgovorimo na njih, jer to zahtjeva nekoliko zasebnih, zasebnih predavanja. Ali, kažem, u kratkim crtama, naj, naj, naj, najjači dokaz na kojeg se dakle, oslanjaju jeste dakle, postupak Muada ibn Džebela. Kražem, ovaj dakle hadis prije svega nije vjerodostojan s jedne strane, s druge strane, čak i kada bi bio vjerodostojan, ovo je dakle, sežda pozdrava. To nije dakle, a nije sređa ibadeta koja je veliki širk, tako dakle da ovo ne može poslužiti kao dokaz. Također ashabi koji su tražili da im poslanik kućni Zatul Anvat, kao što i muštici imaju Zatul Anvat, i ovaj postupak jeste mali širk po ispravnijem i jačem mišljenju islamskih učenjaka, kako to spominje šeihul islam i nultemije i šeih Muhammed i nabil Vahad i drugi, tako da opet ne može poslužiti kao dokaz za pravdanje neznanjem u velikom širku. Postoji dakle i drugih dokaza, ali zbog skučenosti vremena ne možemo spomenuti sve te dokaze. Pisali smo dakle detaljnije o ovoj temi, konkretno kada se radi o hadisu čovjeka koji je naredio da se spali. Spomenuli smo ovaj hadis neko dakle, jednom od tekstova i odgovorili na, na, na šubu pravdanja neznanjem. Oni koji kao dokaz za, za Tumas Elu navode ovaj hadis, također pisali smo o šubhi da su Havarijun počinili kufre i širk time što su posumnjali u Allahovu moć i tako dalje. Ona je dakle ko želi da se vrati detalnije na ove tekstove i odgovor na ove šubhe neka se vrati neka se pra, vrati na pomenute tekstove koji, se, koji su dakle postavljeni na postavljeni na stranici stazom Islama. Ja a, želim dakle jedino da se osvrnem na jednu šubhu koja se dosta često spominje a to je dakle to su govor, to, je govor, to su riječi šeha Mohameda Ibn Abdul Wahab rahime Allahu ta'ala da oni ne tektirio obožavaoce na kubbetu ili turbetu Kavas da dakle šejk nije protektirio ove ljude pored toga što su oni obožavali što su oni obožavali ovo dakle ovo turbe. Prije nego što odgovorim na ovu šumhu draga braćo neminovno je da pojasnim sledeću stvar a to je obratite pažnju dobro draga braće ovu stvar ova stvar i ova mesela zahtjeva dakle skoncentrisanosti zahtjeva dobro svatanje i razumijevanje. I da nije dakle ova šubha toliko prisutna i rasproslanjena, ne bi je dakle, e, spomenuo, ali s obzirom da je e, prisutna i da se dosta često spominje u strane onih koji opravdavaju neznanjem i pripisuju opravda, opra, opravda, opravdavanje neznanje, neznanjem šeikhu Muhammedu i binad Vahagu, ja ću pojasniti dakle, ovu, ovu meselu za Allahog subhanahu wa ta'la pomoći. Dakle, kažem, moramo pojasniti sledeću stvar, a to je da jedno ime da se potvrđuje ili niječe negira shodno što se za njega veže od propisa. Ili drugim riječima, kada je konkretno ovdje riječ ovoj našoj meseli, imamo ime kufra, ime širka, koje se dalje osobi samim upadanjem u veliki širk, ali se za ovaj kufr i tekfir ne veže kadna ukoliko protiv osobe koja je upala u veliki širk nije uspostavljen dokaz na ovom dunjalu. Oni da ka upadanje mu širk postao mošnik u dunjaoškim propisima, pa makar protiv njega nije uspostavljen dokaz. Te se takvom neće kanjati primjera radi dženaza, niti će se dovati dovit izdanja i tako dalje. I imamo drugi kufr, a to je kufr koji za sobom povlači kaznu, a koji se ne daje osim nakon uspostavljanja dokaza, i upravo ovakva vrsta kufra je ona koju Šejh Cela svojim riječima da ne tekstiri obožavaoce turbeta kevad zbog toga što šejih ne zna, zbog toga što šejih ne zna da li je protiv njih uspostaven dokaz ili ne. Da još malo pojasnim ovaj primjer, kroz govor riječi Ibnu Qa'ima Rahimeullahu Ta'ala, kojeg je ispomenuo šejih Mithat Al-Farraj u svojoj knjizi Pravdanje neznanjem. Kaže Ibnu Qa'im Rahimeullahu Ta'ala u svojoj knjizi Tarih ul-Hijretajn. 14. kategorija. U knjizi stoji četvrta kategorija, dakle greška je 14. kategorija. Knjiga, dakle, šeha Mithada u, u prijevodu na na bosanskom jeziku. Stoji četvrta kategorija, ali dakle, greška je, Ibnu Kajim ovu kategoriju spomenje u 14. kategoriji. Kaže, ljudi koji nemaju ni pokornost, ni ma'asijet, ne ni kufra, ni imana. Njih je više kategorija. Među njima ima onih do kojih nije doprla dava, nikako. Niti su o njoj čuli ikakva habera. Zatim, oni koji su luđati koji ništa ne razumiju, niti išta razpoznaju. Među njima su i gluhi koji ništa ne čuju, a od njih su i djeca muštika koja su umrla prije tem jiza, godine dakle raspoznavanja i svatanja. Dakle, pogledajte na, pogledajte na početku, kaži Nukajim, nemaju kufra, Negira im kufr. Ne girajim, ne Koji kufr ne kaim Nukajim? Kufr za kojeg se veže kazna, a koji se ne daje osim nakon uspostavljanja dokaza. A što se tiče dunjalučkih propisa, nakon toga kaže Ibnu Kajim, djeca nevjernika i njihovi luđaci na dunjaluku imaju propis kafira i na njih se odnosi propis njihovih zaštitnika. Dakle, pogledajte, u prvom citatu kaže negira kufr, a to je dakle kufr za koji se veže kazna. Ako, ako i protiv djece i nevjernika i njihovih njihovi luđaka nije uspostavljen zbog dakle, postojanja razumljevanja, ne postojanja razuma. Jer niti djeca, niti luđaci razumiju. A u drugom citatu, dakle, kaže Ibnu Kajim kako oni imaju propise nevjernika. A to je zbog toga što se, dakle, pripisuje njihovim šticnicima, koji su mušnici, pa su i oni dobili, dakle, ime mušnika i ime ime kafira. Pa vidimo kako Ibnu Kajim pravi razliku između kufra prije uspostavljanja dokaza i kufra nakon uspostavljanja dokaza. Da bi još bolje pojasnili svatili ovaj govor šejha Muhammeda Ibna Abihaba, Prenije se govor njegovih najbližih učenika i njegovih sinova. Oni su najpreći da da dakle njegov govor. Sinovi šeha Mohameda ibn Abrahaba i šeha Hamd ibn Nasir su upitani o vjerniku u Allaha i njegova poslanika. Koji iz džahla izgovori ili uradi dijelo kufra pa su odgovorili. Ako radi kufr i širk iz neznanja ili zato što nije imao kod da ga upozori, onda mu ne sudimo kufrom. Pobratite pažnju. Ne sudimo kufrom sve dok se protiv njega ne uspostavi dokaz. Ali mu ne sudimo da je on musliman. Ali mu ne sudimo da je on musliman. Već kažemo, to njegovo dijelo je kufr koji dozvoljava krvi metak, ali na tom osobom ne donosimo sud kufra zbog neuspostavljanja dokaza protiv njega. Pogledajte kako sinovi šeha Muhammeda ibn i šeih Nasir, na prvom mjestu negiraju kufr takvoj osobi koja je upala o širki kufr. A protiv koji nije, nije uspostavljan dokaz. Dakle, to je negacija, negacija kufra koji za sobom povlači kaznu. A nakon toga kažu da kod njih takva osoba nije musliman. Što znači da ga nazivaju mušlikom na ovom dunjalu kod mu daju ime mušlika, a što se tiče ahireta, njegov slučaj je kod Allaha subhanahu wa ta'ala pa ako je dokaz protiv njega, ako dokaz protiv njega nije uspostavljen Allah subhanahu wa ta'ala će ga uspostaviti na sudjem danu. Šejf Husein i Abdullah Sinovi šejha Muhammeda ibn Abir Wahaba su upitani o onome koji je preselio prije ove dave, a protiv koga nije uspostavljen dokaz pa su odgovorili. Onaj koji je preselio od mušrika kažu ahlu širk, od onih koji su uh, mušljici, prije nego li je doprla ova dava? Ono čemu mu sudimo, ako je bio poznat po činjenju širka, dakle zna se za njega da je činio širk i na tome je preselio, onda sudimo mu da je on preselio na kufru, Tako da se za njega ne dobi, niti se za njega kole, niti udjeluje sadaka, niti u njegovo ime. A njegovog stanja, suština njegovog stanja njegovog stanja pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, tako pa je protiv njega uspostavljen dokaz za da vijeme njegova života, onda je u kafir i nutarnje i spornje, dakle i na dunjavu i na ahiretu, ako nije uspostavljen, onda njegov sud pripada Allahu. Pogledajte, dakle, i šejhi ovdje, sinovi šejha Mohameda, ibn Adr-Vahaba, da su mušnici oni, koji su činili širk, a preselili su prije, dakle, dave da šeha Mohameda ibn Vahaba, tako da su bili u neznanju i nije imao ko upozoriti, ali što se tiče kufra, tekfira, koji za sobom povlači kaznu, oni negiraju takav, dakle, tekfir ovoj osobi, zato što ne znaju da li je protiv njega uspostavljen, uspostavljen dokaz i to prepustaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Šejh Abdulaziz Kadija Dira'ije je upitan o onome ko ku uradi A protiv njega nije uspostavljen dokaz te je odgovorio. Ako radi kufr i širk zbog svog džehla i zbog toga što nema ko da ga upozori, onda mu ne sudimo kufrom. Sve dok se protiv njega ne uspostavi dokaz, ali mu ne sudimo da je musliman. Ali mu da ne sudimo da je musliman. Dakle, koji je to kufr koji negira ovaj šeh i prethodni učenjaci? To je kufr kazne. Ali su dakle određene daje, svatili iz ovih citata da kada kaže ne mu kufrom, onda da su oni dakle presudili islamom i da takvog smatraju muslimanom, što je dakle neispravno, što smo i vidjeli kroz ove jasne citate ovih, ovih učenjaka, a ovaj citat, dakle zadnji citat se nalazi u Ar-Rasail, u Al-Mesail, en dok se dakle prekonni citati nalaze u Ad Duraru Esenije, u Duraru Esenije. I kaže šejha Abdullah, sin šejha Mohameda imen Vehaba, zadnji titar in Allahu ta'ala, kaže u Ar-Rasa'il u Al-Masa'il, što se tiče onoga koje je širk iz džahla, ne iz inata, nego iz džahla. Njegov sud prepuštamo Allahu, ali za njega se neće dobiti, niti će se At-Tara'hum činiti, dakle neće se reći Rahimehullah, niti će se činiti iz tih par za njega. To zbog toga, što, što veliki broj učenjaka kaže da onaj do koga dobre Kur'an protiv njega je, uz dokaz, kao što kaže, uzvišeni, li un zirekum bihi umen belar, da vas opomenem njime, to je s Kur'anom, i onoga ko, dokoga, dakle, dopre, dopre Kur'an. To su, dakle, draga brato, ti citati, u Leme, u kao i učenjaka, savremnih učenjaka, Ahlu sunnata, u al ako i kažu da automatski, zbog činja velikog širka, osoba se tekbiri i dobija ime mušnika, ali ako protiv njega nije uspostavljen dokaz, onda dakle kažemo, protiv njega će biti uspostavljen dokaz na Ahiretu, ali je kod nas u Dunjavluškim propisima on dakle. Mušnik, ono što želim na kraju reći na kraju ovog predavanja jeste da braća moraju biti svjesna da u ovoj eli postoji razilaženje među islamskim učenjacima i da su određeni i uvaženi šejhovi opravdali neznanjem U dakle velikom širku s tim što su opet ograničili reko ove situacije na onoga ko je daleko od muslimana, ko je tek prihvatio islam, a, ko živi u pustinji i tako i tako Tako dakle da se ne smije njihov govor generalizirati od strane onih koji opravdavaju neznanjem. Reklo, ovaj stav su zauzeli određeni uvaženi učenjaci, a odahlo sunna ta ul danas. I to moramo imati u vidu i ne smijemo onoga koji dakle u ovakvoj situaciji i na ovakav način оправдаване знањем nazivati dakle nazivati murijom ili nekim drugim pogrednim pogrdnim nazivom. Mi smo dakle odabrali ovaj stav. Imamo dakle šerijatske dokaze. Imamo veliki broj učenjaka koji se støpili ovaj stav. I stoga onaj ko želi da dakle, kritikovati ovaj stav neka dakle, iznese svoje dokaze i neka na razgovara dakle sa nama obojmes eli ali da nas optuži da smo tek pirovci Bogoga dakle, to je dakle veliki nažalost to je velika greška od strane osobe koja tako govori, jer na taj način ona optužuje sve ove učenjake čije smo citate spomenuli i ovo svoje predavanje završavam fetvom stalne komisije za fetve koja kaže: Na osnovu ovoga nije dozvoljeno skupiti muwahhida koji vjeruju u kufr, obožava oca grobova. Nije im dozvoljeno da protekvire svoju braćumu wahhide koji su zastali u kufru obožavaoca grobova, sve dok se na njih uspostavi dokaz. Zato što su ovi zastali u njihovom tekfiru, zbog šubhe koju imaju. Dakle, pogledajte, stavna komisija kaže, imaju šubhu. Ne kažu imaju dokaz, nisu na njihovoj strani. Već kažu, takvi imaju šubhu. Koja je to šubha? A to je da oni vjeruju, da se protiv njih trebaju, treba uspostaviti dokaz, prije nekoli što se protektire. A to je dakle, dakle stavna komisija kaže, To je, to je šubha. Za razliku za razliku od onih ljudi po pitanju čije kufra nema šubhe kao što su jevreji, kršćani dakle komunisti i njima slišni la fi što se tiče ovih nema šubhe po pitanju njihova kufra niti dakle po pitanju kufra oni ko njih ne protektiri mallahu valiju taufiq to je dakle petva stalne komisije za petvu na čelu sa šejkom bimbazom rahimehullahu ta'ala, rahimehullahu ta'ala, ovim bih, dakle, ujedno završio i ovu, dakle, večerašnju meselu, gobor ovoj večerašnjoj meseli, mesela pravdanja neznanjem u velikom širkum, to je stav kojeg smo mi zauzeli, a naše protivnike, one koji su zauzeli oprećan stav, ne nazivamo, ako, dakle, u onim granicama koje smo spomenuli, ne nazivamo ih muržija ili nekim drugim pogrednim Imenom zbog toga što opravdavaju neznanjem, već kažemo taj stav je pogrešan u našem shvatanju i našem razumijevanju, a onaj ko želi dakle, da razgovora o toj MSL-i, dakle mi smo tu da iznesemo dokaze i da razgovaramo, a ja dakle ujedno kažem i koristim dakle, ovu priliku, da, da, da kažem i zijadu, a i dakle, drugim dajima, da dakle, ako imaju određenu repliku na ovaj govor, da određenu nešto kažu, neka dakle prestanu sa a bašnim vidom napadanja i prepucavanja tino, da dakle zakažemo jednu debatu, jednu otvorenu debatu, jedan otvoreni razgovor na ovim temama. Ja dakle insistiram da to bude otvorena debata, kako nakon toga ne bi bilo da je neko rekao ovo, a nije rekao to i tako dalje i tako dalje, već da to dakle bude otvorena debata Ili u najmanju ruku, da ako već ne žele da bude otvorene debata, da postoji dakle, snimak, da se sve to snima, kako bi se zatim nakon toga, ako neko tvrdim drugačije ili suprano ili tako itd., kako bi dakle bio tu snimak koji bi pojasnio ko je dakle, bio u pravu, ako ako nije. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i da nam olahša njeno slježenje, da nam neistinu prikaže neistinom i da nas učini što dalim od nje. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u riječima i dijelima. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se srde kada se krše Allahu djela u granice, a da nas sačuva od toga da se srdimo i lutimo onda kada se kala naša čast i naš autoritet. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam svima ukaže na pravi put da nas objedine na istini. A kulu kavlihada, wa staghfirullaha li i walekum, wa, wa jazakumullahu khaira. As Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala u barekatu, ovim dakle nisam dakle draga braćo završio samo da napomenem, nisam završio dakle e, kompletan odgovor jer sam odgovorio samo na dvije krupne mesele, ostala je još jedna krupna mesela, mesela dakle vladara, njegovo dakle ponovno pravdanje vladara u njihovom kufru i širku, iako smo već jednom odgovorili, tako da će ostati još jedna velika mesela, ova mesela koju sam spomenuo i eventualno još par mesela koje, dakle, Zijar spomenu u ovom svom predavanju, tako da je, inša Allah, naš sledeći susred bi izni lahi ta'ala, ako nas Allah poživi do tada u subotu, u ovo, dakle, isto vrijeme, u i 21.30. Allah, molim da vas nagradi što ste ovaj osaburali uh, sa mnom, molim muzvičnog, subhanahu ta'ala, da vas nagradim za vaš sabur, i imeni i vama podari tahn, svahtanje i razumievanje, Allaho ve subhanahu wa ta'ala biere, jo šedam subhanaka Allahuma bihamdik, asheduan la ilaha illa ente estafiru ke wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh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 ام لهم شركاء فليأتوا بشركاء فليأتوا بشركاء ان كانوا صادقين